Eta ustelkeria kasuekin lotuta, Diaz Ferran urtetan, zeo Espainiako enpresarioen elkarteko presidentea, espetxean sartzeko agindua emandu epaileak deklarazio hartu ostean baldin eta hogeita mar miloiko fidantza ordaintzen espadu. Zituen zorrak ez ordaintzeko bere ondarea eskutatzea leporatzen zaio besteak beste.